когато всеки дойде на мястото си. Един брат от провинцията посети учителя, пожела той да му каже някои методи, по които да работи върху себе си. Проучете за 9 месеца светото евангелие от Йоанна. През първия месец, всеки ден, прочитайте по една глава, и отбелязвайте кои стихове са ви направили голямо впечатление. После, след като привършите последствията, 21 глава, през останалите дни на първия месец и до края на третия месец, всеки ден размишлявайте върху прочетеното. Върху една глава или върху част от нея. Специално подбрана за размишление. През второто и третото три месечи направете същото. При проучването на това Евангелие ставайте в 4 часа сутринта и размишлявайте. За размишление употребете от половин до един час. При размишлението Освободете мисълта си, като че сте поставен в някое обширно място, а не да се чувствате като човек, когато притесняват да се изплати дълга, или като човек, който мисли, че има да взема от някого. Не. Свободен ще бъдете. Темпераментът ви е активен, но вашата активност е придружена с сътресения. В такава нервност хората наричат нервен човек. Въдворете най-първо хармония във вас самия. Само по закона на хармонията можете да влезете в съгласие с Божественото, и да възприемате мислите, които идат от Божествения свят. В противен случай, атмосферата бива размътена и тогава не може да се възприема. Очаквайте резултати, но не непременно велики, защото в природата всякога великото започва с нещо микроскопическо, и ако имаме една малка придобивка, тя ще се увеличи. Причетенето на Илановото евангелие, мислете и върху седемте добродетели. Разпределете ги така. Първите два месеца ще размишлявате върху любовта. Вторите два месеца върху мъдростта третите два месеца върху истината, правдата и добродетелта. А последните три месеца ще бъдат предназначени върху крутоста и въздържанието. Печалбата се ще намерите в кротостта и въздържанието. Усилването на любовта си ще констатирате при кротостта и въздържанието. Кроткият човек е силен и издържлив. Само силният може да бъде кротък. Слабият никога. Кротостта винаги е свързана с силата. Сила, която няма кротост, няма база, върху която да се опре, и е непостоянна. Въздържанието е разумното в човека. Човек, който се въздържа, разсъждава разумно, не бърза, но и не забавя. Извършва нещата така, както са в природата. За да ограничаваш злото в себе си, и да поощряваш доброто в себе си, това е въздържание. При въздържанието човек е пасивен към злото и активен към доброто. Човек, който може да бъде активен към злото, у него няма въздържание. В си човек трябва да бъде активен. Някои не разбира тази постановка, и са пасивни към крутоста. Прочетете и томчето силите на живата природа. Намерете духовния смисъл на казаното в книгата, направете превод. Там има много съпоставения, които ще ви помогнат. Постът правете в последния петък преди новолуние и така всеки месец поведнъж. Хубаво е да се прави постът, когато се разсипва месечината. В нейната последна четвъртина. При първия месец постът ще трае 24 часа. Във втория месец 36 часа, а в третия месец 40 часа. Докато през четвъртия месец сам ще се определите дълготраенето на поста. През второто и третото 4 месече постът да се направи по същия ред. Дръжте и следното правило. Каквото и да ви се случи, казвайте си, че е за добро. Каквито и други разсъждения да дойдат, оставете ги на страна. Ние не сме единствените фактори в света. Това, което един не може да направи, Друг ще го направи след него. Светът ще се оправи, когато всеки заеме мястото си. Така, както едно паве, като излезе извън мястото си, ще спъва хората, но щом го поставят на определеното му място, отново ще върши службата си. Като вървите по тази духовна пътека, ще ви дадат съдействие отгоре. Ще имате едно ръководство. Човек, като се качи на един параход, не трябва да мисля дали параходът ще пристигне в пристанището. Нека се занимава със своята работа, а да остави капитана да управлява. Може да разгледа машините, но да остави механика да работи с тях. По някой път ние се безпокоим какво ще стане с целия свят. Всяка вечер можеш да си даваш отчет за това, което си правил през деня. Човешкият живот зависи от сутринта. Ако започне добре, то през целия ден всичко ще бъде добре. След изкарването на този курс, вие ще имате една придобивка едно прояснение на съзнанието си. Да, с прояснено съзнание ще можете да използвате придобивките, които ще дойдат, защото ако не довиждате, Работите няма какво да ви ползват. Както докато не прочетем една книга, тя нищо не може да ви ползва. Източните методи са били подходящи за друга епоха. Европейците трябва да намерят нови начини. Старото не може да се приложи. Сега има една безпътица и трябва да се намери нов път. Пътят си съществува, но хората искат да внесат в новия живот старите методи, а те са несъвместими. Онези, които се държат за старото, все съжаляват и плачат, обаче ако не растат, няма никакъв смисъл. Някой казва, Какво бяхме едно време? Старото не трябва да се възвърне. Нито празните, нито пълните бъчви ще оправят човека. Но при изворите, има благословение и те ще оправят света. Дръжте извора постоянно в ума си. Дойде ли противоречие, кажете си. Пълните и празните бъчви не разрешават въпроса, а изворите. Изворът е благословение. Божественото, което иде отгоре. Веднъж, в една държава, където хората били много религиозни, настъпила суша. Налегнали ги бедствия и страдания. Свещениците добре пеели, добре вършили службата си, но нищо не се е променило докато не слязал един човек от планината. Той се помолил и дошел дъжд. След това, пак чрез молитва, премахнал епидемията. Поповете казали, този човек дъжд докара. Цери, но в църквата не влиза. Вие ревниво пазете миналото. А това, което сега ви дава Бог, отхвърлете. Тогава, какво почитание може да имате към Бога? Вие като влезете в този път, ще срещнете съпротивление. Ще дойдат при вас хиляди прадеди, най-малко от 100 поколения и ще ви дават ум. Те имат разни начини да ви спрат, чрез насилие и чрез меки наставления. Ще ви кажат да не се пресилвате, че има доста време за напред. Един млад момък отишъл на църква, а дяволът му се изпречил напред и казал «Сега си млад, като остарееш ще имаш повече опитност». Тогава ела. Младият момък го послушал и тръгнал на стари години на църква. Но тогава дяволът пак го и му казал «Това едно време на млади години трябваше да правиш». А сега на стари години си почивай. Източната философия казва Убий всяко желание. Това не е добър превод. Истинският превод на тези думи е Тори всяко желание на мястото му. Няма какво да се бориш със своите желания. Важното е да се издигнеш над тях и те сами по себе си ще се урегулират. Напредналите души интуитивно схващат нещата. Бъдете спокойни. Имайте вдъхновение и вътрешно ръководство. Кладенец с сигла не се копае. Пред медитация първо се спирате на горната част на главата. Трябва да се укрепят моралните чувства от човека, които са поставени под лъчите на божественото слънце и растат. Човек е здрав, когато от дясната му страна има студени електрически течения, а от лявата топли магнетични течения. Прездрав човек от дясната му страна има приятна хладина, а от лявата му страна приятна топлина. В хилядолистника са всички най-възвишени чувства на човека. Като мислите за Бога се развива хилядолистникът. Когато мислите за Бога, трябва да знаете къде да ви е съсредоточена мисълта и къде да я чувствате? Сега астралният свят се преустроева. В миналото всичкото зло е било там и той бил бойно поле, а земята е била тил на злото. Сега астралният свят се очиства. Земята става бойно поле, а долу, под земята, става тил. Стана въпрос за излъчването на човека. Излъчването трябва да стане при благоприятни условия, но не всякога ги има. При излъчването се развива голяма чувствителност. И ако не се разбира законът на търпението, въздържанието и любовта, човек ще изпитва болки, ще почне да вижда по-интензивно отрицателните неща на околните и това би го дразнило.